Moi boas tardes, Xulio. Eh, encantado de estar convosco unha semana máis. E, eh, eh, bueno, aquí estamos porque faga falta, como se só é dicir. Vale, a conversa de hoxe ten, ten que ir, a Carón, eh, eh, me parece a mí que se me comentache que ten que ir moi relacionada con algo que que se está recuperando en Galicia, e máis na zona de, de Quiroga, en esa zona da Ribeira que a explotación... Sí. Eh, das aceitunas máis ben o aceite, non? E o aceite porque justamente neste mes de novembro pois, é a, a data en que se recolhe pois, por todo o Estado español e aquí en Galicia pois, é a época de, de maduración Eu mm, fui visitar unha, unha almazara mm, a Mau mm, da Moura que se chama aquí Ajá. en Quiroga Ah, eh, bien, den, bien, así, un así por decirlo abarallado, non, non porque proceso moi moi semelhante ao ao do viño, non? O claro, moi demais lento, un pouco moi suposto máis lento, pero é moi semellante moi claro, está bastante mecanizado, eh. bueno, sabes que Quiroga gaun, ten un microclima, pero bueno, eu normalmente también tu una milla pequeña colleita aquí es eh. logré logré cinco o 6 litriños de, de, de aceite que son como gloria vamos eh, eh, defect de leve ese no um, hay una um, hay, hay una casa hay una um, almazara que que um, fabrica una empresa que se llama ouro de quiroga vamos a pagar y precisamente vamos a ver o sea, en Ourense también hay una en rivadavia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 E, e, bueno, van facendo, pois, un traballo simbiótico, non? Aos que levan esta esta, esta, esta almazar, a fabricación, se fain xabrón sabor, de, de aceite, fain mmm, outros produtos como mel, viño, en fin, outros produtos mm, ecolóxicos E, bueno, esta está é máis familiar, digamos. el logo esta de ouro de Quiroga, pois, é máis digamos non, non en plan digamos intensivo, é que todas son de, de, digamos de artesanal, aunque aí hai máis xa unha produción pois pois considerable, non? Uh -huh, eh, uh -huh. este, este Ouro de Quiroga é unha xoven empresa da Narvira, da Narvira Sader, comoixamos, de Arvira, Xandra, como dixemos, Quiroga, formada por emprendedores con un enfoque sostenible. Eh, as, ol, as olivas as, as, as oliveiras galegas as que son, son... recuperaron hai, hai dúas marcas, hai dúas clases eso xe que a comentar as... eso xe que dicir que vario... se amansa e outra e outra é a brava a mansa e a brava Ajá. pero bueno, xa falaremos o CIS o bueno, CCI non é o CIS o la... <risas> da policía o que é o que é de, de investigacións. bueno Entón, hai outras dezenove variedades non, que están aí, que, pero, bueno, de momento hai estas dúas, a Mansa e a Braga. Oliveiras Galegas foram um, mandadas a arrincar polos reis católicos para facer um, un repobamento das Oliveiras eh, no sur, polo sur da península. Claro. Eh, Como com un castigo, supoño que foi tra la revolta Irmandiña, Claro. Pero, bueno, hai unha cuestión aí que está así un pouco no aire agora. Iso vendeuse moito, esto, pero hai unha cuestión que está no aire, non? Porque sabe que tamén, coide-se que no século XVII, o conde Duque de Olivares promulgou un imposto sobre as oliveiras galegas mmm, plantadas en Galicia... Mmm, Pues, provocando que a liminación porque lles un imposto a cada, a cada, a cada oligo. non Claro, claro. Eh, claro, eh, en esa mmm, referencia, esas achádegos de de antigos muiños, é mesmo de variedades autóctonas, ¿no? como diz, dice, ben dicem a brava e a a a mansa, te sí. mmm, que o CSIC investigue máis variedades que hai até unhas de 19 vin hai por aí cara están llegando o sea, de... De... de momento están, están mesturando no que fan son propiamente de aquí están as autótonas pero xunto casa autótonas dane moi tamén as oliveiras a arbequina arbequina ah. ya pi estas dúas en mestúense po pues, casa autótonas pero eh, estás mirando de Pues bueno de, que, de recuperar máis das propias, non da, da, da producción propia de, de galitas. <risas> eh, e logo, hai outra almazara eh, que se chama aceiroga, acei, que tamén, me ou menos, semellanta a que acabamos de, de falar. Aceiroga, que tamén mm, pues, cultiva aceitunas autóctonas de alto contido, e isto é importante, en prolifenoles. Anda. sabes, e isto esta característica do aceite de Niquiroga convirtió en un dos 10 primeiros do mundo pola súas propiedades antioxidantes, é contido, é mm, contido, o sea, é contido a ver, teño aquí anotado porque isto non tiente, o sea, contido mín, o sea, sería de 200, o sea, o contido, mínimo, perdón, o contido mínimo, o contido mínimo sería de 250 Centí, centímetros o así me parece que bueno, me apunté aquí, o sea, bueno, um, 250 um, mg um, eran, sí. Sí, sí, aquí, o sea, biosaud biosaudable se llama. Eh, o de quiroga triplico, o de, o sea, de quiroga triplico, triplico en cantidad, o sea, de 250 Ahí. pues triplico, uh, pues si ya 750, o sea, que que está muy valorado en ese sentido, por esa por esa um, ese contido e esa característica ese contido primo. Entonces, pues bueno, hai decir tamén que, bueno, hubo unha colleita boa este ano nas, en todas as pras que puden, que poden co que pode Sí. Nes dos medios tamén, pois pues, pues hubo unha unha colleita pues pues bastante boa. Este ano, por, por lo que fora, pois pues, hubo unha colleita hai que dicir tamén que a cousa vai a máis, polo que poden falar, xa chegar algún momento que podamos entrevistar a algún... A, a, o xa, sea, algún... Un, Colleiteiro. Un, bueno, un cultivador, algún cultivador que, que nos explique un pouco como, como funciona como vai a cousa. Ben. Eh, hai, hai dous viveiros, um, un chama Costa de Lóngaras, en Abadín, Lugo, e outro, o viveiro a revolta, no lugar a mosca, en Cambre a Coruña. Ajá, sí. Estos dos do viveros están recoñecidos con licencia para, para venda en Galicia de a variedades mencionadas, non? Uh, eh, a Brava e a ya... a sí, sí, sí. Brava e a a Manxa. A Manxa. E eh, eh, contan con unha concesión de tres anos mm, a, polo, polo CSIC eh, destacan que que en Galicia hai, o que dixemos tamén antes, unha 39 variedades autóctonas que o, o centro, este centro pues, está investigando saben eh, Están a investigar e a catalogar eh, Hai que decir, porque eu cando estiven en Portugal mm, bueno, o ano pasado eh, me chamou má atención non? cando estuvemos por tomar pola cidade templaria de Tomar, sí. eh justamente eh, cadrou cada tamán que un das aceitonas, como en os, os portugueses con z. Sí. Eh eh entón pois tiñen unha variedade que chaman a galega, e me min a atención, digo digo coño isto, pois, o a mellor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 que é in, importante, pero tamén falei con, con cun, unha persoa que ia o moinho das ermitas, que nas ermitas, Elía ia ao lado de, de Viana do Bolo, ele ia lado la, do santuario, sí, santuario. pois pues ele tiñan tamén explotación de aceite, e tiñan as dúas. Sí, sí, sí, sí. Tiñan as dúas explotación. Esta, esta perdona, sí, yo, esta, esta que distí, que está perto das ermitas, é é a a Almazara penso eu, eh, porque estoy mirando el localizador, queda por Hipete, supoño, supoño que que qué Pois pois das ermidas como che digo, resulta que que explotaba explotaba o cura, o sea, o curada porque ali había hubo un seminario, sabe? Un seminario. Sí, sí seminario, no lo algún día se que falamos do tema porque encadrome uma pessoa moi simpática da, da do santuario da Sermida, non? Porque ten ten unha historia, bueno, ti tamén algo sabrás, pero bueno, eu estou man falando, eu me desfiches en para, para poderme eu con me interesa moito a, a iconografía, ¿no? mm. en eh, bueno, pois pues de todo, de tanto claro. da da como a, como a como a medieval. Entonces tú, tú me explicando todo. Yo, claro, iba viendo pues, a santos y tal, a, a, que había, iba allí, y, y se metí, tú entiendes, tal, que pues, hicieron un hombre, claro. estudiaron los seminarios, fuera, sí. mmm, monaguillo, dice, no, no, algo más de categoría, dice, bueno, acólito, dice, no, no, y otro nombre, no me lo ahora. Hay, o sea, fue diácono, fue diácono. Es, Sí, día, bueno, pues, eh, estaba todo orgulloso de haber sido porque él estudiara ali no seminario, explicoume como mm, a principios de, de século pasado, pois pues, pois pues cae unha unha sí, barrancada pues, eh, pues, eh, pues. eh e anegou o bobo. Había un proxecto tambén proxecto de facer das ermidas, pois a un, un muíso, que tamán coñeces, o noso soíntes tamén, o Bon Xesús do Monte de Braga, sí. que é unha preziosidade. Eu, perdón, de, de escaleiras escadeiras e tal, pon toda unha escala Unha escada no? de eh e querían facer porque eso pertence ao obispado de de Astorga, de sí, sí. entón, entón, o o, o No, non sei se era un disco ou que foi o que, o que diseñou o escorial, digamos, o que diseñou o que fixo de arquiteto logo, o escorial foi o que fixo de arquitecto tamén das ermidas mm -hmm. es é importante entón, pois ele me estuvo explicando todo con todos os pormenores sí, inclusive por detrás, perdón xa remato aquí pues, que outra que era simpático por la parte de atrás, donde estaba o altar mayor, digamos, o, sí. o retábulo grande Había subimos ya había outro pequeno, bueno, outro pequeno altar, tal digo, bueno, y esto no, no me casa a mí, digo, justamente aquí casábamos, <ríe> cuando sabes, había un matrimonio, sí, sí, sí, sí. hacía una pareja que que non querían cos pues, pais casado ou tal, pois pues, casaban sí. de noite e casaban no, no. de atrás. Sí, sí, na capela superior. Eh, hombre, chamábase no, que, que... moitas ané, pero pues... hai unha persoa que te que entrevistar en algun dos Quis... porque Quis... interesante, si... e que... fora esa persona a que nos entrevistamos, a que ademais me mandou toda a información e que ademais fai o seguinte, fai unas uns amendoados que os reparte no Nadal, os eh, repartes con todos os veciños, ademais. Non sei se te sí. dixo, pero el el reparte o manos bueno, supoño que te falarías tamén con el por... Claro, claro, claro. Además, trouxino aquí precisamente a, a radio para que falara. Bueno, pois pues quería che comentar o feito de, de que de que o, o, o cura de, das ermitas, o ou que o, bueno, un antigo, o eu coñecin Barcelino. Pues entonces falábame o, o, o, o muiño que teñen el elí, aínda hai un muiño de de Sí, sí, sí, sí. muiño que que Que, bueno, que moe a, a, as olivas. E, é todo. Da época, de, da data, que data da época romana, porque hai algúns. Este, este non sei, de, pero de, o que sí sei é que ele está restaurado, este moinho, ademais, sí, e sí, sí. os propios vecinos van ali a, a moer precisamente as, a, as olivas. E eh, ese cultivo de, de, ecolóxico que ali é sustible, ademais é repetuoso con medio ambiente no entorno de ermitas, vendíase tamén como aceite Aceite das ermitas, especificamente das ermita, ermitas, sabes? Sí, sí, sí. E, e teñeno moi ben, porque Porque aquel aquel microclima o microclima das ermitas é, é fantástico, é eh, unha no, maravilla. Xa, fantástico, <tose> es, eh, pro aceite, pro viño, xa, sí, sí. cando subes para Veiga, sí. ah, hai unha gasolinera que por 60, moi ben, nun restaurante caer, e dendaría unha vista... Fenomenal, dun bal... Bueno, da da Rogo tamén é un sitio moi bo para o viño, é eh? un, bal, Raupe, un pero... val precioso, un val precioso, sí, sí, É un val precioso, para min é además reconfortante eh? cando está por cá aí viñedos de, de, de do alto, mm, sí. E logo está aí un, un perto das ermitas, un pouco antes hai un, un embalse que aí un que non, um embalse eh? da Baou, eh? eh? é, é, é un valse um do Baou dobao, se dovei que sí, sí, a men, xa, xa, xa, xa teñen unha serie de servizos eh, tal que non que, n, gratis justamente polo polo embalse, eh, non, sí, pero, sí, pero, pero temos un temos amigo tamén por ali, que nos enseñou todo, ensinou todo aquilo, por alí eh, eh, é é na verdade que que ven encantados, estou moi muito porque incluso o secretario de do do, do consello de, do Larouco pois, pois, amigo o que estaba, nada que valecense, su era, era amigo meu, é, é amigo meu que, estando, é de, na, está casada cunha Naviega, está casado, é catalán, pero está casado cunha Naviega. Moi ben, moi ben. Eh, moito de eso, do, do, dos viños de aí que son os viñedos, eh, tamén hai plantacións, efectivamente por aí, ou bien plantacións de, de oliveira, xa cun esta Si, mm. si, sí, sí. bastante Bastante producción Que que, que, que ademais xa, xa, xa falaremos A Mico Pechado en outro momento De, de esa persoa que seguro que so é a mesma Que, me, que, que tivemos nos, eh, eh, Pero eu queria Eche comentar o seguinte O embotellado das, das, Porque na almazara que fuche Ainda que fixeche cinco ditinhos, deroncho unha garrafa ou, ou deroncho en, en botellas Porque teñen unha tradición no, ali en Quiroga no, que levar, A ver, eu, esto foi unha... Eu, eu tiñe unhas aceitunas e el que me comentou E tal, e dixo, oi, pues, porque claro, eu, eu non vou... O sea, non se vou le baxe a salí Unhos un, un, 50 kilos, eh, <ríe> tampouco era tanta cosa Pero tamén prefacela, digamos, aliñadas y la línea non era cousa, non, que pois, sí. un un estora prandar sí. e, e tamén sei, no fin yo cabo pues pois, tes que os, artesanalmente daba bastante traballo, e logo a ser que hacer plan tal, que hacer con con xosa cáustica e tal, entonces sí. e casi como, como compralas. Entón pois, digo Vamos a chegar achegar, como sabía que estaba unha unha recolleita e na mo, molienda, como se dice. Entonces, claro, sí que hay una cuestión que la maquilla, luego, sí. que cobran una la que es uno de los cuarenta, bueno... Unas eh, cantidades, sí. Sí, y luego, después, claro, según lo que después das, pues quedanse con unos kilos de aceitunas se danse a ti, pues, un litro o que o sea... Sí, eh, sí, una cantidad. Ahí, ahí sí, eh, pienso que, claro, yo por, por, creo que se aproveitan un poco, ¿sabes? sobre todo...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 al empezó alguén por aquí que tixo unha plantación, pero isto era en plan intensivo, xa, xa, os, os, os, os os os os olivos. que pasa é que esa persoa, pues infelizmente, desapareceu pues, e bueno, agora ah, yeah. isto no, un no, comprou outra outra persoa tal, vexo que fun mirar e tal, estaban como abandonar, pero bueno, el plan chega a plantar un 2000 1000 olivos ou 1000 Eh, pero claro, é intensivo Entón, pois, iso que cuidarlo moito Ese é, sí. é, é, é, é un trabalho Non é, claro, non é Unha explotación, diga Que teño, que sí, sí. Que teño unha, do, unha dulcia Como se dí É, é, bo, é fagol Unh, mm, oh, non sei, algo así Unha entretenimento, non? ¿no? Claro. Casi entretenimento eh. Unha explotación claro. personal, nada máis pero, Claro que sí Alegra, mm, alegra de que vas por aí Incluso entras viñas E eh, eh pois pues, pues están plantando moito e logo si sí que sai plantacións só exclusivamente de, de oliveiras que eu nun, bueno, no ata en non sabía que había aceite de Quiroga, de momento claro, é, é un é, é bocata de cardinal, está sí, sí. eh, está moi valorado, moi valorado, e hai moitos restaurantes de presentados de... venden en botelliñas de 250 gramos en un cuarto de litro pois pues, igual amorosas na hora en adegas que teñen en adegas pois igual que se creo que aquí a ponte da boga por exemplo pois pues, tamén vende, deste, este, vende sí. aceite ben aproveitan facer o que falaba antes non de con a simbiótica non as tiendas non ter algo de todo em eh, na estén da pero sí, sí, sí, sí. pero nos, nos restaurantes de 3 estrellas estáse vendendo tamén, o sea que empregano sí, sí, sí, no, moito, é unha digo, o sea, una... hai o sea, uns presos, claro, son ahora, sei, pero, andan sobre un, un, un cuarto de litro, pois pois vai ser ceo, perto dos 20 euros. Sí, sí, que... euros, o sea... sí, sí. no, é un, é un bien moi preciado, moi preciado, a verdade é que sí Entón, pero, bueno, supoño que agora cuanta máis producción e tal, pues, pois, bueno, supoño que... Pero, como comentamos antes, pois está moi... moi... Está bastante valorado pola calidade. Eh? Isto uh -huh. pasa un pouco, Xulio, tamén, cos, fun con un amigo, e, tiña unha colleita de limón, se de laranxa, bastante, bastante, bastante boa. E, e o limón galego leran un libro, de, de, de, de, de, de, un libro de cociña e tal que era o máis valorado? Uh -huh. na, o máis valorado para, para condimentar tal, o limón o limongado. Pois, eh, bueno, mm, es... son cousas que sobre todo na na costa dábase bastante ben, lembro que viñan de Ribateia, vendían unhas mandarinas moi ricas, pequeñinhas, uh -huh. están pero moi moi ricas. Eh, bueno, estas cousas que pois pues, bueno, e von que se que se vayan recuperando. ¿no? Exactamente, exactamente, restaurar restaurar explotacións que tamén tamén, por exemplo, estos de de de melón, pois tamén a do comentamos, de que nin de os sabros, non? sei se xa o disin, fan os sabros o sabón, non, logo. Eh, aceite, é claro, o aceite eu incluso utilizo como actres para, claro, para para É buísimo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 a Fonte da Dormiñona. Sí, sí, sí. Acórdate sí, dela. De no, toda... Sí, sí, é tanto, sí, no. Estamos indo daquela Aquelo ten moita sí. historia, de verdad que que, que ten moi iste. Eh, sí, eh, eh bueno, claro, cando me, porque, o sea, cando a, a, a relación, non, co Bon do Monte, de feito querían facer os mesmos paz, claro, cando veo depois a, bueno, a, Infelizmente, tamén, aparte da barrancada, da guerra civil e todo isto, entón quedou todo en standby pero o proxecto era, era bo, eh? o xa, era un proxecto de facer os pasos mellantes ao Boixas do Monte dende, a, dende a, o que é o santuario, logo das ermidas ou a Basílica, até arriba, e aí incluso xa perto da cartera que vai a... Sí. Arrua. a rúa. Si, sí, a rúa de Aviana, mi. Si, si, si. pois hai un pequeno santuario. Entonces, a partir dali van os pasos, que inde sí. que os van por Semana Santa, sei. Teñen, teñen. Va sen ata ata basílica. Si, sí, si. Sí. Eh, pero claro, non é o proxecto que estaba que estaba non comezo. Qedou que, qedou roto pues, por ese por, la, por derrumbe cubo, incluso o este amigo, o Xacristán, me comentou que, que, bueno, que a xente iba moito, sobre todo a partir de iso, porque quedou todo a povo, pois, pues, bueno, baixo, baixo escombros. Sí, sí. E, e, a gasa, a, a Basílica. Sí, a, a... toda chea de, de Penedo, sí, sí, todo aquello. No... Entón, pois, pues, claro, a xente xa sabe, o milagro e tal, bueno. Sí, sí. E... Eh, hace un pouco tamén de en Navia bon, no Castelo, na a pertenecíamos de Oviedo, non? Entón, a Santina tamén a de cobado un catroxer na Navia de un eu, pai chaval, eu, eu recordo, né, entón as xente subiu iso Castelo porque pasaba pasaba pola ponte, xudéu usar moi bastante dentro Castelo e ou un un un derrumbe, é un derrumbe. E, na, Claro, entón, toda pedra que caeu, caeu moita sorte, non estaba indo a rúas está caeu nunha poza. Vale. Onde, tal, sen unha onde non había xente, estaba todo xeo de xente, menos ali, claro, había unha poza. É pasada. normal. Entón, tamén se, tamén, no, tamén se comenta como un milagro. Un milagro, xente, un, un milagro, milagro, milagro. da Virx. Sí, a ver, entón, certamente non deixo de ser un milagro, porque mi que non o ve. De que, de que fuera a caer, no de, de, que, de, que, de que fuera a caer justamente en la, en la poza, en la, en la... Sí, sí, en donde, en donde no cabeza, había ¿no? gente, claro, claro, claro. No, es un anécdota de la vida, eh, bueno. Bueno, Kike, bueno, que, que, que te notamos a faltar. A ver cuando mmm, tomas la iniciativa, eh, te ves por aquí, ¿eh? Que tenemos que... de verdad es que mmm, tengo ganas, tengo ganas de, de ir, de... de van eh, bueno, eh, compartir con vossco pues, nada de, de convivio como Agradeémoslle a conversa que te mantivemos hecho con Quique e eh, vamos a escoitar unha peza de música que el mismo nos fixxeiu algo de xuber